الاراض وهي غير باقية ولان ماهية الحركة ما فيها من انتقال حال الى حال تقصد مصدوقية بالغير والازلية تنع فيها ولان كل حركة فهي على التفزي وعدم الاستقرار وكل الشكون فوجائز الزوال لان كل جسم فهو قابل للحركة بالزرورة وقد عرفت ان ما يجز عدمه عدم يمتنئ وعما حدوثهما غرض دا نامه موصف دی عبارت سره دی عبارت نا دا خبره ثابت ول چې حرکت او سکون ذوال حادثه چونکه مکی او مدان غوږی و تاسو تبایاده هغه د چې اعیان نخالیکیګه د حوادثونه او کمشه کې نخالیکیګه د حوادثونه نو هغه څه حادث. دي حادثه پدې شو اعیان ولی د حوادثونه زکدې نخالیکیګه د حرکت او د سکون نه او کمشه نخالیکیګه د حرکت او د سکون او حرکت او سکون دواړه حادثه حرکت او سکون نو دی ولی نخالیکیګه د حرکت او سکون نه غو پر 13 ننده حبره زکر که چه حرکت او سکون ولی دواره حدیث دی حرکت و سکون ولی دواره حدیث دی نو ده دیره پارده سلور دلیلوه سنی سرباده معلومیگی چه دواره حدیث دی او سنی به بمختصی تر حرکت او سنی مختصی تر چه سکونه ټول د دلائل سوری سلور اول دلیل داره حرکته او شکون دواړه حدي ځکه دا د ارو نه دي دا د چا نه دي دوه او ازو کې باقا نهوي کوي دا دواړه د ارو نه دي او په ارو کې باقا ندی په ازو کې ځکه باقا نه شي راتللی ک په کې باقا را نو ال ارو مو په قین به مونږ عارض باقی یا الاعراض باقیاتن د سبب او باقیونه نا دغه مشتقې لري دغه حملېږي په عارض عارض کی شي نه کبا کړه ته عارض هغه ته مفتنه وای نو دا اساس چې مشتق حمل کپر عارض نو مشتق ته حملېږي سب سبب قیام د مبدی غواري نو باقا با په دي اراز کی کته اراز تام موقین وای نو بقا وبچا با کی پا نو ارازه مارز دی مقام بهی مارز دی او دا بقام شید اراز نو قیامل اراز دی بیل مرا شو معنا چې ارازو کې بقا نه ارازو کې شي شری شراط له له وک ارازو کې بقا راشه نو تب یو اراز تام موقین وای کنه نو مشتق کی حمله کوم وخت کې بقام ده مضی شریت هیت دو خو باید به در پورې ښ نو زه ک رض ته مو ویم ی عرض ته موک ک ویم نو مخکې به بقاښیمته نو بقا زن لاعرض دی اره رض دی نو مقاې ی اره او قا ممارض نودیته چا رض رضیا رضنا رووي پو که او کیا مرض د لارزې لکهدا قیام مانوی استبعیت فالتحیز د قیام مانوی قیام دته وی که مقام به دقایم دپديه استبعی کی قیام شته وی که مقام به رالگی شي او دا قائم دخل حیات شي کی لکهدا جدار مقام به او دا بیاض پره قائم بهدا مقام به لگی قائم دا قائم دخل حیات شي کی تابعیت شي اما مبيھرا لکې کیږي او دا قائل د فلحیا ده دا بیا ته نو غعارش کې مخ یې خپل تهایوز نشته نو بل به د فلحیا څنګه تابعایږي بل به د فلحیا څنګه تابعایږي نو ګور بیا ده مېرمشي حرکت او سکون ذوال حدیث دېقدره چان دي دارا او په اراضو کې بقا وی نعم ولیکہ عارض کې بقاره شنو بقا مرز دے لړ وایا بس اره بقا مرز دے دار اعظم سره کیا مولارض بلا ترادي شي کرا ودا کیا معنی است تبعیت کې تحيز ما ماقام بهر الیکي شو د خپل حیثیت کې تابعیا کې چې خپل حیثیت نشته بل بل د خپل حیثیت څنګه شي حال عارض بقا نبی ولان انه ماذکذا دواله من الاراض الاراض و هي اراض غير باثي ولان ما هيت الحركه غرضا علم موصوف دلت کی ود دل... دلیل خاص ذکر کئ په حدوث حرکت باندې مخکه حرکت علاوه پر دی وای کی په دې طرفه فقط حدوث حرکت راځي دلیل لندي دا خلاصہ دار دا دا حرکت و کف حرکت کې چرته انتقال د یو حال نه بل حال ته یي انتقال, حال انتقال دے حال دے حال دے حال حال یو حال نه حال ته نو د به حادثي کف حرکت کې چرته توجه راکړئ کف حرکت کې یو انتقال نو د شی شی حادثه لیکن مقدمه حق فالې مثله په دې کې انتقال د یو حال نه بل حال ته یي حرکت وایي د ته انتقال په کې کې وادر مرادنه ولی که په دغه انتقال لاش نه ده به شی حادث و ځکه ده منتقل کی ده ده منتقل کیږي یو حال تا بل حال تا ده کی منتقل کیږي نو هغه کوي د مصبوقیت بل د مستیت بل غیر د دا دنه مخ به بلی نو د دنه مخ کی بل راغه په دغه حادث شو کرا د سی به بلی نو د کومنه مخ کی بلی ا دې مصبوقي په د مصبوق بل غیر نو اخو شيشه سره اور ان ما هيت الحركه او بل لا ته حرکت التحرك لما د بيوجنه شي هات په د حرکت کې من انتقال حالن الى حالن دي انتقال له یو حاله دا تقذيده تقاضا کې د مسبوق المسبوقيه بالغير المسبوقيه بلا كم شي تر یو حال نه بل ته منتقل کیږي نو کم ته چې منتقل شي غا تقازا کې د مسبوقيه بالغير مسبوقیت بل غیر مطلب دا چې درنه مخ کې یا بل نو د حادثو کنا دتی شي شو, شو. کم شې چې مسبوق کما تاسو بل غیر یو من حادثیو کم شېم چې مسبوق بل یا بل یا بس نه دا سوال نا سوال نه درې شو دا څه شو دې دلیل باندې سوال له سوال دا حرکت پته اعلی حادث کړي وي کدي مسبوق بل پر وې کنه ده موږ په غیر نه دی مسبوق په بل حرکت کې څنګه هغه د یوی نه وای نه دی دا غدا یعنی تا او مال حرکت حادث ثابت کړي و کنه تا او ما ته چې ترته د حرکت او ثابت تر کې شه بل, بل تے تے. دو تا تا حرکت بل شه ول ثابت تر بل شه تر ثابت شه حرکت ته زه بیا هم ته حضور ته حرکت ثابت نه ک کنه کمخ کی ترا غیغم حرکت تا گرد اغنمخ کی بل لاغنغم سی شیره نو نو عاد حرکت تا شابیسا ثابیتا نکڑا تاکی ثابیت تا نصرف افران تا حرکت تا شکلو چدا حادیستی او نو عاد حرکت تا شابیتا نکڑا چدا تا حادیست را بلکی آغار اسی قریم ای سوال مانی پوشتو حرکت حادث په والدې ته قضا کې د مشروعیت بل غیر حرکت نه که کنه بیا قوتیکو ول هغه غیر که کنه چې ته غیر وایي جواب جوابدارې چې کله هر دافا د حرکت نه حادث شو نو نوعه به خود به خود حادثه کی نوابه زکه دی نه وې تحقق هغه په دیافرادو کې دا ذناوي تحقق فستتحقق ده افراد اونې کې نو چې افراد ټول حادث دي نو نووي ته ورسګه حادثه قدیم وای بلدا ولی ان ما هيت الحركه ما هيت تحرکات لماتيه پدې کې انتقال له حالنه بل حال ته چې تقاضا کې د مشکوقیت بل غیر او كل نماز شنو فهو حادث معترض اعتراض وکړه کدا غیر تر حرکت کټ نه علاوه به وي د بیا درس خبره منله کو غیرم شيری کنه حرکت نه والازلية تنافيها والزلية منافية د چا سره د مسلوقیت سره کوم شي چا زلين او هغه مسلوق بل غير نه وي او د حركات ار يوجو ذي حركات مسلوق بل غير د نه مشه چې ټول جزيات الحركات حادث ني چې جزيات الحركات حادث سره نه وې که تحقق په زمند افراد کې هغه د ششو حادثي ولؤ او ولأن کلا حرکت دا يبل دليل وای چې دا خاص سته پچا دا دلیل ان دا حرکت د پاره راضی او د سکون دواړو د پاره دی دا ولی ان کله حرکت بن هر حرکت بهیا عل التفز غبنا دا غبنا په باندې دا بتفزئ او په عدم استقرار او هر سکون چېغه غجا ایزو زبان له زکه هر هغه جسم چې قابل د حرکت دی بي ضرورت لی لیان کلا جسم زکه هر جسم هغه قابل د حرکت دی بي ضرورت او تا خبره پیژن دل ک ان ما يجوز ادبو يم تن وقدم کم شي چې داو ادم رواي ملاق کین بیا مانه موننا دیتا ګورا دا یو داس دلیل وای چې دم یو حرکت سره لګي او دا بلو سکون سره لګي نو ما کېږي که شو او دوا بدل موننه دا خبره فزانت کیده چه دا حرکت مری حرکت دا غیر قرز ده د دا ده اجزام دماث فی نری د حرکت قرز ده به غیر قرز یعنی د ده اجزا مستمات فی وجود نری ذکه د حرکت اجزاء شرطه مجتمع فلسشي وجوده که حرکت اجزاء شرطه مجتمع په ل وجود شي نو ټول به یو ځله موجود شي که موجود شونه بیا پکه منګه براهیل او چلو برهان التطبيق مو چلو یا بتضیق کو چلو یا بتظاروق کو چلو یو برهان اند برهنه ور کس کو چلو نو دا غیر متناهی با باطل شي دا وسی شي زه غیر طرف غیر متناهی عمر سکی نو چې باطل شنو دا حرکت متناهی شي دا حرکت بس شي او بل طرف ته فلسفه وای چې حرکت حافظ د زمانه دی حرکت زمانه دی نو حرکت چې حافظ د زمانه دی نو زمانه خو زمانه آقا غیری متناهی دا آبادی سرمابی دا زمانه خوب ازالن آبادان دا نو چه آقا زریب بجی دا نو دا حرکت با مزاری او آبادی او تا بایتی شکی کی نو دا نقصان بجور شی تا نو دا دی واجه نا حرکت علت تفضی دی دی استقرار نشت دی دی روان دی ار, دی ار اول موعد د لاحق د فارا ار اول موعد د لاحق کلی حرکت کوي د اول د لاحق د فارستي موعد او فضل سیرازي او ختمي رازي او ختميږي رازي او ختميږي نو که څنګه د شي نو بیا حدیثینو هغه شي کنه حدیثي کنه په دې نشو دا دلیل لا چا ته وګرځو کنه ا ماهیت ته حرکت حالت ته فذي روان یعنی اجزای تماکیل و ده وله قایزای مجتمع فی, فی وجود شکرتا نو بیا بکم گسی شو کلو گورحان با فگیو کلو تضیق تضیب تذایوفا بغیر تناهیبه باطل شینی بیا خواغه نقصان راغی تی دیوی چ حرکت حافظ ده زمانه ده نو بہر ہن چ حرکت قان ذات نشو اجنای مجتمع فی وجود نشو نو تفضیب که تن سب کین او ادم استقرار ده پکې نو ختميږي نو هر جزيره راځي او ختميږي راځي او ختميږي راځي او ځيږي وکول ما هاذا شان او فوحا باسمه نتیجه ار حرکت تهي علي التفضي دار مدار درته چاباني ده په تفضي تفضي پیځی نه راځي دي وګوره کتفضي له شوره قار شي غيري قار شي بلکې نوبیا پکې مونږ شې او ته له نوبیا کې باراهینمو نه دا به څه شي متناهي ابل ترڅ دې دی و چې لري حافظ د زمانې نه غیر متناهي کېدل متناهي کېدلې شي مجبوري چې ما ته وو چاله په کم شیب دی تفذیر راځي او ادم استقرار یې هغه صحیح او دغه رنگ هر سکون په هو جائز الزوال هر سکون جائز الزوال نه مخ که خو حدوث ته حرکت ذکرته اوس حدوث ته چه ذکر کېږي سكون ار سكون جائزو دعوا له والی زکه هر جسم قابل د حرکت ته ار جسم قابل به چاره نو چې هر جسم قابل د حرکت شو نو سكون به ختم شي حرکت به راځي سكون بس کیږي ختمي یا حرکت به ار سكون هغه جائزو دعوال له یان نه کله جسمه زکه هر جسم هغه قابل دا. حرکت تی بزرورا و قدع تا پی جندل دا خبر دا و جه حدوث تی کرکن چند ماعا عدم ہو یم تنیو قدم ہو کمشی چی عدم جائیزی نو دا اغا قدم بیا منه دا کمشی چی عدم جائیزی یعنی نیشوال جائیزی اغا شیطتا قدعوه لیسی نا و عمال مقدمت مقدمت الثانیه ارچه مقدمت الثانیه وا مقدمه ثانیه مولانا دې هغه اصلي کوبرا ته وای اصلي کار ته وای متعاصبه چې اعیان حادث دي دلیل څهو زه کدی نه خالقيږي د حوادث سونه کوبرا ته وای کوم شی کې نه لیکیږي د حوادث سونه نو هغه شی و متعاضی شو کم شی کې نه خالقيږي د حوادث سونه نو هغه شی حادث و حادثي ولې کچرتہ یو شی نه خالقيږي د حوادث سونه او اغا قدیم شی اغا شی سو شی او مانے او صحیح او مانے نو چې قدیم او مانے نو د حوادث نه خدا شیخ حالی کیده نکانا نو د حوادث پو سرم پکم دیکی پا ازال کی نو ازلیت ته حوادث او لازم شو ازلیت تا چا ازلیت تا چا زخوی کائنات تاو غورا کوم شیخ نه خالقیږي د حوادث شنو نه هم شی به مسي اعیانونه خالقیږي د حرکت د شكون نه نو دا اعیان دوم شي حادث ولکم شي نه خالقیږي د حوادث شنو نه هغه حادث نشي چې شي شي نو يلزم ازلیه کول حوادث لكن نسال یا باطن القديم بیا ازلیه ته کی لازم شي زه که دا شیخونه خالقیږي د حوادث شنو ار دوی باوجود بیا دا شي حادث نه به تعین نه او ازل و هغه حوادث کو سره پکمځي کم شې چې نه خال کې ده حادثه نه کدي ثابت شي چرته په ځل کې نو لازم بشي ثبوت ته حادثه کم کې و هو محال دا خبره شي شهرا دا محال اره چرته لک شې د تکفیلی وای نو دا څه وای کم شې چې نه خال کېږي د حوادث نه ځه خو دې تاو کم شې چې نه خال کېږي د حوادث نه ځه به حادثه ولکہ تمشه خالقی کی د حوادث سنا اوادتہ تسو وای کبی نظام ده حوادث په دی. سر یاو سرپازل کی موجود وی یاو سره نه کمازل کی سره موجود وی نو ازلیتا حوادث کمازل کی سره موجود نه نو انفقات د ملزوم د لازم نراغه انفقات د ملزوم د لازم نراغه ازلیتا حوادث منانده آن دا دا. او ان فقات دمنظوم چی ته لازم ناراضی دا معنی ده نو چې دواله من دي ناراضه فکر خبره سر کې ده ا د خبره راشره و معنی چې کوم شی نه خالقيګي ده حوادث نه راغم سي حادث نو ايان ځکه حادث دي چې ايان نه خالقيګي ده حرکت او سکون نو او حرکت او سکون دواله حادثي دي نو ايان نه خالقيګي ده حوادث نه نو کل ما هذا چون کوم شی چې نه خالقيګي ده حوادث نه راغم سي حادث نو نتیجه دارا هوتله چې ايان هم مشكله دور مشلل